У нас у хатці майже пошепки велася бесіда, про що ти знаєш? Ми тихо шепотіли і любувалися розкішною смерекою, яка, як квітка, схиляла свою верхівку в бік нашого вікна. Ти так любувався нею і обіцяв через кілька років прийти на те саме місце. Чи таке ж воно гарне й далі? Кінець цитати. Вранці 28-го описувала Кульчицька обставини свого полонення в листі. Розбудив нас Кармелюк, кажучи, що напевно йдуть хлопці, тому що щось тріщить. Через кілька хвилин почулися автоматні черги. Ми обидві взулися і вибігли з колиби. Побачивши багато військових, Вирішили стрілятися. Люба застрелилася, а в мене вийшла осічка. І я була поранена у праву руку й обидві ноги. Мене підібрали військові. І зараз я перебуваю в Станіславі, а в МГБ. Далі Надя інформувала, як добре до неї ставляться чекісти. Вона намагалася переконати чоловіка в тому, у що, може, й сама щиро вірила, кожен має право на щастя, хоча розуміла, що їм це право буде дано дорогою ціною. При спогаді про тебе в мені все застигає, ти стоїш перед моїми очима. Мені згадується наше щасливе, хоч і бідне життя. Чому не можна вимагати від життя чогось більшого. Чому ми не можемо жити далі разом, як колись щасливо? Воно людині дано тільки раз, тож навіщо мучитися все життя? Дивись, твої молоді роки промчали так, ніби їх і не було. Вони не залишили жодного веселого спогаду. Для чого тоді живеш? Щоб мучитися? Романе... «Послухай мене, вдар горем об землю, залиш ці муки, вернись до світу, подивися, як люди живуть зі своїми жінками, з маленькими дітками». Кінець цитати. Далі рукою Наді чекісти наводять приклади тих, які здалися владі і зуміли почати нове життя. Завданням наступної частини листа – було зіграти на почуттях тучака до дитини та дружини. Тому цей фрагмент особливо ліричний. Ти ж батько маленької дитини, яка залишилася беззахисною. Воно маленьке, нікому нічим не завинило. Воно посміхається і до кожного тягне ручки. А чому йому не знати своїх батьків? За що його маленького карають? Я знаю, що в той час, коли ти читаєш цього листа, а в тебе покотиться не одна сльоза. Не залишай мене в такому становищі. Я вірю, що ти все ж мене послухаєш. Зроби це не для мене. Зроби це для нашої маленької дитини». Кінець цитати. Читати такого листа – було б важко будь-якому чоловікові та батькові, але не Романові Тучаку. І не тому, що есбіст мав кам'яне серце, а тому, що на момент отримання послання він уже прийняв рішення. І тепер усі його зусилля були спрямовані на його втілення. Хоча в листі Романа до дружини емоцій також вистачає. Кохана Надю... Писав він. «Записку від тебе отримав. Я так сильно зрадів нею, що на смерть зацілував би того чоловіка, який дав можливість її отримати. Зараз радий, що ти жива, що з тобою добре поводяться і що вже поправляєшся. Твоя віра, що будемо разом, передається мені і теж свято вірю в це». І докладу до цього усіх зусиль. До моменту отримання від тебе записки я не їв і не спав. Зараз виглядаю зле, але вірю, що все буде гаразд. І я повернуся до такого стану, як у 1948-му. Я зустрівся з мамою, повідомив їй про все. Вона бідно так плакала, що я не міг витримати». Ти знаєш, як я їх люблю? Ми завжди мріяли бути з ними. Степанко Погарнішевий дуже розумна дитина». Кінець цитати. У листах тучака до чекістів не було жодних сантиментів. Лише холодний розум та чіткий розрахунок. «25 вересня», – писав він, – «я буду йти на зустріч до сірого». Дорогою, що веде з дубового до верха через Петричево. На зворотному шляху, десь зліва від криниці, зробіть засідку. І обстріляйте нас. Перед засідкою з лівого боку дороги, якщо йте від верха, покладіть порохню зі світляками дерево. Я буду йти останнім і біля неї закашляю. Якщо не буде кашлю, і хтось буде йти, то значить, що я буду повертатися 26-го ввечері. Кінець цитати.